Пожежний автомобіль Пожежний автомобіль – оперативний транспортний засіб, оснащений пожежно-технічним устаткуванням, який використовується при пожежно-рятувальних роботах. Перший пожежний автомобіль з'явився 1903 року в Німеччині. У більшості країн пожежні автомобілі фарбують у червоний колір і оснащують світловою та звуковою сигналізацією. Пожежний автомобіль має цистерну, наповнену водою і спеціальною сумішю для гасіння вогню, освітлювальне обладнання, насоси, шланги, пожежні рукави, висудні драбини.